Saavuttuaan korjohotellille, Lauri ja hänen valtuuskuntansa ohjattiin kolmanteen kerrokseen omiin luksushuoneisiin. Huoneet olivat noin 100 metrin korkeudessa ja ikkunasta avautui kaunis näköala Pohjois-Korean pääkaupunkiin Pyongyangiin. Valtioveeraille varatut majoitustilat loistivat rameuttaa.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 Hänen sisältään säteili jonkinlaista lämpöä. Keskustelin Pekka Leppäsen kanssa ennen tuloani maahan ja Pekka kertoi tuntemansa rouvan henkilökohtaisesti. Hän sanoi, että rouvan kanssa tulee varmasti hyvin toimeen. Rouva Kim jong nauroi lämpimästi Lauren sanoille ja taputti vieressään istuvaa kansanedustaja Pekka Leppästä käsivarteen. Pekkakin purskahti nauruun.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 Aivan eri kokoa kuin kotona Malmilla. Lavuaari oli upotettu marmoriseen pöytään. Pöydälle oli asetettu monen kirjava valikoima erilaisia kylpysuoloja, parfyymejä ja pesuaineita. Naulakossa riippui erilaisia pyyhkeitä ja silkkisiä kylpytakkeja. Lauri astui sisään avaran kylpyhuoneeseen ja käänsi veden virtaamaan. Hän heitti pois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 Lauri ja hänen valtuuskuntansa vietiin Rova Sukin johdolla ohi monien muiden sisäänpääsyä odottavien ulkolaisten ja pohjoiskorealaisten ryhmien. Lauri katseli jonottavia ryhmiä ja ihmetteli mielessään omaa kohteluaan. pohjois edesmenen johtajan Kim Il-sungin mausoleumi on mittasuhteeltaan uskomaton rakennus. Lauri ei ollut sellaista hänyt koskaan.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 He olivat hämmästyneitä Laurin suorasukaisuudesta, mutta rouvasuk ei tuntunut olevan ollenkaan pahoillaan. Myöhemmin toimi Kankaaniemi ja Pekka Leppänen hämmästelivät Laurin rohkeutta. Sitä ei olisi uskaltanut kukaan valtion päämies tehdä. Matka jatkui mausoleumissa rouvasukin taluttaessa edelleen valtiovierästä suomalaisen valtuuskunnan komentajaa Lauri Jakkilaa käsi kynkässä rinnalla.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 Hän, joka tomusta nostaa alhaisen ja korottaa luosta köyhän, asettaaksensa hänet ruhtinasten rinnalle. Hänen kansansa ruhtinasten rinnalle. Vierailun loputtua muut mausoleumissa olleet valtuuskunnat lähtivät kulkemaan käytävää takaisin sisääntuloportille. Laurin valtuuskunta olivat mersut vastassa ja heidät ohjattiin suoraan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 Yang Hyongsop, shop Rova Kim Jong-suk sekä osastopäällikkö ja protokollapäällikkö. Parlamentin puhemies piti Laurin valtuuskunnalle puheen, jonka Jussi tulkkasi jälleen suomeksi. Puhemies toivotti omasta puolestaan kommenteja Jakkilan ja hänen valtuuskuntansa tervetulleeksi Pohjois-Koreaan ja kiitti Jakkilan toimittamasta humanitäärisestä avusta.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 valtuuskuntineen Rouva Kim Jong-sukille ja muille pohjois-korealaisille isämmille. tapahtuisi Pohjois-Korean valtion huvilalla Pyongyangissa. Itse huvilan ja varsinaiset ateriat oli järjestänyt Rouva Suk, mutta illallisen kustannuksista vastasi Lauri valtuuskuntineen. Vastavuoroiset illalliset kuuluivat yleisesti valtiovierailujen protokollaan.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 Alkuruokien jälkeen pöytään kannettiin illan erikoisuus, raaka liha ja paistin kivet. Suomalaisten isäntien ihmetellessä, miten tulisi toimia, rouva Kimion suk näytti esimerkkiä. Liha kypsennettiin henkilökohtaisesti omilla pienillä kuumilla kivillä. Jokainen sai paistaa lihansa oman makunsa mukaan. Laurin ihmetykseksi kivet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 Laurilla oli aikaa omaan puhevuoronsa alkuun enää ehkä kymmenisen minuuttia. Pian rouvasuk lopettaisi puheensa ja tulisi hänen vuoronsa. Hän katseli edessään istuvaa juhla juhlayleisöä, arvokkaan näköisiä valtion virkamiehiä vaimoineen, ministereitä, parlamentin jäseniä, armeijan kenraaleja ja poliisivoimien johtajia. Ei hän tiennyt keitä he olivat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 Lauri pakkasi valtuuskuntansa kanssa pienen kuormon pakettiautoon vietäväksi paikallisen lastenkodin lapsille. Laurin oli määrä vierailla lastenkodissa vielä samana iltana valtuuskuntineen jakamassa omakätisesti ensimmäiset avustukset pohjoiskorealaisille lapsille. Ennen lähtöä lastenkodille tavara-asemalla pidettiin vielä viralliset puheet.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 Lapset kaikkella muuallakin, leikkisiä, hellyyden kipeitä ja puutteestaan huolimatta iloisia. He olivat myös puhtaita ja hyvin puettuja. Lauri piteli pieniä poikia ja tyttöjä polvellaan ja työnsi lusikala makaronia avonaisiin suihin. Kun vatsat olivat viimein täynnä, lapset esittivät vierailleen koreankielisiä lasten lauluja.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 Lauri siirtyi valtuskuntinen pihalla odottaviin versuihin ja lähti kohti Korio-hotellia. Viimeisen vierailupäivän ohjelma oli loppuun suoritettu. Pimeä Pyongyang oli painumassa levolle, saattuen kiitessä läpi hiljaisen kaupungin. Se oli täysin tietämätön kaikesta siitä, mitä elävä Jumala oli sen keskellä kuluneen päivän aikana tehnyt.